În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. auzind acest cuvânt al Vântuitorului din Evanghelie, cum că este necucutință unui bogat în unge de împărăția poate ne vine în gând lucrul acesta, că ce bine e că suntem săraci. Însă, Mesajul de la mine de astăzi, este totul altul. Și, din acest cuvânt pe care vreau să vă pun înainte, aș vrea să vă arăt că, de fapt, suntem foarte bogați. Și cu aceeași posibilitate de a intra sau de a rămâne afară de poliția lui Dumnezeu. În capitolul 19 din Evanghelia după Matei sunt tratate, iubesc credincioși, trei teme de actualitate și foarte importante pentru noi. Prima temă tratează divorțul. Mântuitorul fiind În nordul provinciei Judei este îndepărtat de farisei și se. Și ei aduc o întrebare în viitor, o dilemă de actualitate și în vremea lor. Dacă este înrădăcinat ca bărbatul să-și lasă femeia pentru orice pricină, De ce ei aduceau înaintea Mântuitorului un argument? O lege pe care Moise a dat o în poporul lui Israel și anume că înainte de a se despărți bărbatul trebuie să dea femeii o carte de despărțire. Nu spunea să Moise care sunt vicinele. Sau în ce condiții trebuie să dea această carte și ei erau foarte nelburiți. Nu le era foarte clar. Și Mântuitorul le spune că la început n a fost așa. Dumnezeu l-a făcut pe om, bărbat și femeie. Și vedem noi că această unire a mirilor este la o vârstă tânără. Sunt tine, mirii. Ieșiți din, să mai bine zis, intrați în pragul maturii Dar totodată, datorită tinerețelor au această posibilitate de a se da unul după altul, mirele după miliarde și viața după mire. Și dacă ei au această mobilitate, sufletească, de a fi atenți unul spre celălalt, vor rămâne în această unire. Dar se vede că omul a scăpat această mobilitate a tinereții. De ce vorbesc de mobilitate a tinereții? Pentru că așa este tânărul. Acum este într-un loc, într-o stare, sare foarte ușor într-o altă stare. Omul bătrân se mișcă mai greu și de aceea mirii sunt tineri, pentru că ei se formează foarte bine la tinerețe, unul după celălalt. Și ce le spune Mântuitorul vis-a-vis de această reglementare lui Moise? Că Moise a dat această lege, Acest divorț script, această faie de despățire, acest divorț, spunem noi, notarial, semnat, simplu, leste, și astăzi din primit, datorită învârtușării inimii voastre. Inima a devenit țeacă, nu mai avea această mobilitate. Și atunci, Nu se mai poate da după celelalte. Și vine acest gând, iată, incompatibilitate. Incompatibilitatea era și atunci, incompatibilitate. Găsim și astăzi atâta vreme cât inima nu este tânără. Se împietrește, devine virtuoasă și îmbătrânită. O altă temă. Este cea a binecuvântării copiilor. Pentru că multă lume era în jurul Mântuitorului și discutau probleme, iată, din acestea, importante pentru viață, au fost unele mame care și-au adus funcii la Mântuitorul ca să-i binecuvinteze, să primească și binecuvântare de la acest învățător, cum îl vedeam eu prin Mântuitorul Iisus Iar oamenii care ascultau, preocupați de lucrurile esențiale, au încercat să dea copiii la o parte, să nu-l deranjeze pe învățătorul cu lucruri de Iar Iată, se vină copiii aici întregul de oameni umani. Și atunci Mântuitorul subliniază o altă temă importantă. Spune: lăsați copiii să vină, pe cea unul a ta aceștia este părăția cedică. Arătându-ne, de fapt, modelul omului, sau cum trebuie omul să ajungă pentru a intra în părăția cedică. Ca și copiii. O întoarcere în smerenie ca un copil nevinovat, care nu ține minte rău. Nu ține minte ceea ce i-a făcut aproape el acum, se supără acum, acum iată, acum se bucură, acum plânge, acum iubește. Are o mobilitate, am noi, fantastică sufletească. Nu rămâne îngrijit și învârtoșat un rău. Iar aceea, a treia a temă este cea pe care am auzit-o, de fapt, în Evanghelia de astăzi, prin discuția pe care lucritorul a avut-o cu acest tânăr bogat care l-a întâmpinat și a pus și el o problemă esențială în viața fiecărui om. Pentru că era și el tânăr, avea și el această dorință, prebine, dorințe de pace. Vedeți, toate cele trei teme tratează pe doar de -o parte, tinerețea, mobilitatea sufletului. Și de ce subliniez acest aspect? Pentru că sufletul omului este tânăr. chiar și la 91 de ani tot tânăr este. El îmbătrânește Doar atunci când se statornicește în ceva. Când se statornicește în rău și nu mai poate fi schimbat. Sau se statornicește în bine, cum sunt îngeri. Mântuitorul, într-o discuție cu Petru, după ce s-a și l-a întrebat dacă iubește și știm acel moment din Evanghelia, După Ioan, îi spune că atunci când erai mai tânăr, te încingeai și te duceai unde ți era voia. Iar când vei îmbătrâni, zice mântuitorul, când te atunci, vei să atunci, vei de mâinile, zic părinții biserici, vei învinde mâinile la drăciune și arătul te va încinge. Adică Duhul Sfânt și te va duce unde, nu se stă încă, unde e voia lui Dumnezeu. Iată ce înseamnă atunci în ce am primit. Întâlnirea Mântuitorului cu acest unde de deciorș este tot într-un cadru de schimbare, într-un cadru de căutarea vieții. Pentru că Ce le face pe tânăr sau tu tânăr să aibă această mobilitate? Să nu se mulciunească cu starea care este. Pentru că nu găsești de plin viață în ceea ce este. de aceea caute un altceva. Acest tânăr, dorind și el, să caute altceva, care, după cum vedem în Evanghelie, era un tânăr bun. Lucra de deată. Am auzit că el păstra legea și o primea încă din tinerețe. Acum stă în fața Mântuitorului și el puțin mai, cu câțiva ani mai învârșită decât el și îl întreabă de viață. Îl întreabă ce să facă, ce mai trebuie la cealaltă. Și Mântuitorul îi spune, de ce mă numești bun? Numai Dumnezeu este Bun. Ne întrebăm noi, oare, Dumnezeu, oare Cel care stătea în față, Cel care a primit acest nume de Bun, oare nu era Dumnezeu? Și de ce spune că doar Dumnezeu e Bun? Pentru că, iubiți credicioși, acest tânăr merge înaintea vădutorului ca la un învățător. El lucra bunătatea, de aceea vedea un Mătuitorul Iisus Hristos, un om bun. De ce? Pentru că atunci când noi lucrăm bunătatea, pe toții vedem bun. Când lucrăm răul, pe toți vedem rău. De aceea Sfântul Ioan Urdeau spune că cel destinat pe toții vede destinați Pe toții bănuiește destinați Cel de zi, pe toți vede desfinați. Nu bănuiește că beau pe ascuns și toți sunt la fel ca el. Și nu-l poate gândi că e și cineva care nu bea. Asta e datorită lucrării care este în el. Iată că acest tiner lucra cele bune. În el era lucrarea bună. De aceea îl vede pe Mântuitorul bun și se adresează. Învățătorul e bun. Dar în prin această primire la Dumnezeu, de fapt învață altceva. Că omul nu poate să-și bine, nu poate fi numit bun, dacă a fi numit bun, înseamnă că în el ar fi bunătatea, ai fi izvorul bunătății. Omul doar se împărtășește din bunătate ca să facă bine. Singurul care este al bunătății este. Și de aceea, Cel care săvârșește binele Dumnezeu, săvârșește numai în legătură cu Dumnezeu. De aceea, iar fiți zicioși, vedeți, acest cuvânt al Dumnezeu ne arată că omul, în afară lui Dumnezeu, când de bun, nici s-ar părea, de fapt, nu e bun. El face lucruri bune. El devine bun. Când se împărtășește din bunătate, adică din Dumnezeu. Când Dumnezeu este în El. Când are Harul Dumnezeu, în El. Și atunci Harul care este în El lucrează în bunătatea. Harul care este în El, de fapt, este bun. Și El este purtător de har purtător de bunătate. De aceea, Mântuitorul nu te-a că El este bun. Dar vrea să arate că omul fără Dumnezeu nu poate fi bun. Și care să devină bun trebuie să-l aibă pe Dumnezeu. Și în continuarea discuției, în îi spune ce să facă ca să mai adauge la ce a făcut el pentru a rămâne în viață. El căuta viață și dorea viața veșnică. Și Mântuitorul îi spune, dacă vrea să intre în viața veșnică, să păzească legea pe care a dat-o voie poruncile acelea și le, și le numești. Să nu ucizi, să nu furi, să nu fi desprinat, să nu mă-l să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine de Dacă faci acestea, faci parte din cei care sunt scriși în cartea veții Ce înseamnă, de fapt, această primire în Cartea Vieții Veșnice? Datorită promisiunii pe care Mântuitorul a făcut-o lui Abraham, poporul ales era considerat și se considera ca poporul care face parte sau care se va împărtăși din viața veșnică. De aceea, famei și erau considerați cei mai mari călători, pentru că ieșind din popor, ieșind din lege, ieșeau, de fapt, din această viață veșnică. Cel care păzea toată legea, toată reglementarea din legea Vechiului Testament, din legea Iudaică, acela făcea parte din viața veșnică. Ne aducem aminte atunci când Mântuitorul a vindecat pe cel or din naștere, părinții acelui or nu au mărturisit sau n-au îndreznit să mărturisească mult pe iată el era or. Și l-au lăsat pe el să mărturisească pe cel or vindecat. De ce? Pentru că le era frică să nu fie scoși din rândul celor numiți. Adică din sinagogă. Pentru că aceasta era egal cu înscoapirea din Cartea Vieții Veșnice. Mântuitorul nu tăgăduiește lucrul acesta. Și spune, fiind evreu așa tânăr, prin iată, disinuția lui Abraham, spune, te înscrii, rămâi în Cartea Vieții Veșnice păstrând iată legea lui Moise. Dar el a păstrat-o până atunci. Dar nu era mulțumit. Simțea că mai lipsește ceva o simțea nedesăvârșită această veselă. Și atunci Mântuitorul știind de fapt ce caută, vine și spune mai departe: Dacă vrei să fii desăvârșit, cu alte cuvinte de desăvârșire, au caută. Deci dacă vrei să fii desăvârșit, merge, vine toată scată adică leapă de leapă de Avea, dar aceea la care țin foarte mult, cea de care este legată viața ta, și vină la o nouă viață. vină și urmează în mine. Și ne spune Evanghelistul că atunci auzind această condiție, tânărul s-a tristat. S-a pentru că Sufletul, iată, deși lucra, Bună date, nu s-a putut gândi la desfârșire sau că ar putea face un pas ar putea încumpe din ei această bogăție. Spun că, și-am spus la început, de credecioși că și noi suntem foarte bogați. Suntem bogați în de toate pentru că am primit Darurile Duhului Sfânt de la boteză. Pe ce ne-am Darurile Mulți talanți, am zis, pe care noi, în viața noastră, suntem datori de a-i de a da la schimbători, de a face un troc ca să se învântească acești talanți. Se întâmplă uneori Să facem un loc în care, din care noi ne ușim un papă. Și adesea, iată, dăm talanții. dau rezultatul, pe păcat. Și cultivăm cu noi păcatul în loc să mulțim talantul. Și aceasta, în ce am schimbat noi talantul, devine cu moara noastră. Devine pocăția noastră. Cum aflăm noi, acum, la ora actuală, ce bogăție avem? Simplu. ce zicem în viitor? Unde -ți este inima ta, acolo este comoara ta. Ia să ne gândim noi acum și permanent, în fiecare zi, să facem acest inventar. Unde mi este inima mea? Ce mă îndrăge mai mult atenție? Spre ce pulsează inima? Ce mi acapatează toată atenția și toată viața mea? Și o să văd. O fi o grijă. O fi o poftă, o fi o nevoie. Iată unde este comara. Inima a spus, inima este detectorul comorilor. Iată. Suntem acum ca acest tânăr, dornici de desfășine care aflăm acest cuvânt. du vindeți vinde Fă schimb! de banii să de Și vină și urmează! Aici suntem și noi chemați! Și se întâmplă, să ne dăm seama cât de neputincioși suntem, cât de mult ținem, și cât de mult ne doare sufletul să renunțăm. Și cât de imposibile este această renunțare. Și am zice că ne vine să punem capul în jos ca acest și să plecăm mai departe. Dar auzit cuvântul Mântuitorului. Fiți desăvârșiți. Precum Tatăl de desăvârșit este. Adică iată noi cei pofezați, noi cei care, care am primit da, Dumnezeu este prin păcintea Tarele Sfântului Duh am primit bogăție, am primit gust de desăvârșire. Nu mai suntem în acel cadru al legii limonței în care noi trebuie să rămânem așa bifând anumite lucruri pe care le-am făcut sau nu le-am făcut. Am făcut rugăciune, bifezi, am ținut post, bifezi, merg, domenica la lupie, bifezi. N-am înjurat bifezii, n-am bifezii. Că atunci mă voi vedea ca acest tânăr cu multe căsuțe, bifat din lege. Însă legea nu-mi mă lasă tot gol. Și de aceea ne întrebăm și noi, iată, am făcut toate cele, am mers la biserică, am făcut rugăciune, am ținut post, tot gol mă Oare ce mai trebuie să fac ca să mă simt altfel, să gust din desăvârșire. Și aflăm din nou acest cuvânt al Lui Cătorului. Du-te, vinde-ți, care te ține și vino și urmează. Nu te uitam după unul sau altul că face. Apostolul Petru Când a fost chemat de Mântuitorul după Înviere și după ce s-a împăcat oarecă, după ce i-a mărturisit că îl iubește pe Hristos și Mântuitorul l-a întrebat, nu iubești pe mine? I-a zis, vină și urmează. Și ne spune Evanghelie Doamne, uitându-se în spate, vede Ioan, că venea și el după Mântuitorul și îl întreabă, Doamne, dar cu ceva? ce se va Dacă te vinze, te Zice, nu vin, să-l urmează. Zice, nu-ți pasă ție. De, de el nu-ți pasă. Tu vină și urmează. Acest cuvânt, iubiți credincioși, îl aflăm și trebuie să-l auzim ca un ecou în inima noastră. Ce-ți pasă ție de-aia? Tu vină și urmează. Și această urmare a de Băstorii, iubiți credecioși, este de fapt precustarea din această desăvârșire. Pentru că desăvârșirea este atunci când scăpăm de toate celelalte care ar mai putea să ne tragă, să ne sufragă. Chiar dacă acum gustăm din hatul Dumnezeu. Asta nu înseamnă că să-l avem permanent, nu înseamnă că suntem încă statornici. Ci în tinerița noastră sărim când din hal păcat, când din păcat din hal. Și iată că desăvârșirea de fapt este o statornicie în halul Dumnezeu. Să ne vredecească Domnul, să gustăm din această statornicie la care Dumnezeu le cheamă și toți. Please, please. <laughs>